На іншому боці вулиці була стоянка таксі. Зараз там перебувало тільки одне таксі. І його водій сумно сидів на підніжці і чистив нігті складаним ножем. Коли Джонс підійшов, він встав і без особливої надії спросив. Таксі? Чи є в місті кур'єрська служба з червоними велосипедами і сірою уніформою? запитав його Джонс. Звісно, служба куля. У них тут поблизу є філія. Ну, а Корстріт, три квартали вниз і один праворуч. Покажіть мені, сказав Джонс. Він відчинив дверця та таксі, забрався всередину і, зітхнувши з полегшенням, плюхнувся на сидіння. Це був маленький, охайний кабінет з великим зеркальним вікном, яке виходило прямо на фасад. І на ньому була намальована величезна куля з червоними лініями, що тягнулися позаду, щоб показати, що вона рухається з величезною швидкістю. Кілька людей уже чекали, коли Джонс, накульгуючи, підійшов до високої стійки, і сперся на неї ліктем, намагаючись виглядати якомога більш загадково і круто, враховуючи, що ноги у нього боліли дедалі сильніше і сильніше. Клерк з бездоганною стрижкою і бездушно-сердечною усмішкою підійшов до іншого боку стійки. «Так, я детектив», – посміхнувся Джонс. «Не прикидайтеся». Поводьтеся природно. Ставтеся до мене, як до будь-кого іншого. Клерк судомно ковтнув. Поліція, що... Замовкніть, сказав Джонс. Я сказав, поводьтеся природно. Мені потрібна інформація про людину, яка надіслала повідомлення з одним із ваших хлопців, місіс Генрік Бонн, на Релі Стріт, будинок 4515. Воно було надіслано з цієї філії. Клерк кивнув, потім ще раз і нарешті наляканим театральним шепотом сказав. Так, коли? Близько, близько години тому. Його відправила жінка? Так, відповів Клерк. Він ковтнув і сказав. Її звали Сарабун. Ось як, грізко сказав Джонс. І звідки ви це знаєте? Ну, у нас є правило щодо повідомлень. Кілька місяців тому хтось почав надсилати анонімні листи через нашу службу посильних. Це прислужилося нам досить поганою рекламою. Тепер ми вимагаємо, щоб кожен, хто надсилає запечатане послання, підписував його у нашій присутності. Ця пані так і зробила». «А як вона виглядала?» – запитав Джонс. Клерк вирячив очі. «Ну, вона була жінкою. Я маю на увазі, наче як молодою. Її обличчя було під вуалію. Я не звернув уваги. У неї було багато родимок на руках». «Так, розсіяно», – відповів Джонс. Він задумливо скоса подивився на Клерка. Потім раптом... Посунув до себе один із чистих аркушів паперу, що лежали на стійці, взяв олівець і швидко написав «Ви брехун». «Це неправда», – заперечив клерк, миттєво обурившись. «Ви...» Джонс ляснув аркушем по столу. «Я так і думав. Ви ж майстер у читанні почерку догори ногами, чи не так?» «Ось навіщо ваше правило – підписуватися, щоб дати вам, хлопці, час виявити анонімний лист, перш ніж його відправлять. Отже, що говорилося в повідомлення Сари Бун? Не затримуйте мене». Клерк неспокійно заворушився. «Ну, я не можу повторити його слово в слово. Я не звернув на це уваги». Я одразу зрозумів, що це зовсім не те, що ми шукаємо. Воно було заглавлено «Дорога мамо», і в ньому говорилося щось про серйозні неприємності і про те, що мати має негайно зустрітися з нею на 12-й авеню. «Десять-одинадцять». «Де?» – запитав Джонс. «Десять-одинадцять, дванадцята авеню». Я запам'ятав це через послідовність чисел 10, 11, 12. Я подумав, що це, мабуть, вдала адреса. «Може, і не така вдала», – сказав Джонс. «Слухайте, нікому ані слова, ані двох. Дякую». У паркані бракувало половину дощок, і він втомлено хилився назад до вологого коричневого квадрата землі – який колись був галявиною. Будинок був похмурим, занедбаним і потворним. А на вікнах нижнього поверху були безладно прибиті дошки. Він, мав вигляд, давно покинутого. На вивісці поруч із хвірткою був напис: продається, або, здається в оренду, і назва ріелторської компанії. Джонс Задумливо переморожившись, перевів погляд з вивіски на будинок і назад. Він повільно повернув голову. В радіусі пів кварталу інших будинків не було. «Так», – сказав Джон сам собі. Він опустив праву руку в кишеню пальта Тренча. В кишені в нього лежав плоский кастет. Він проснув пальці металеві петлі і стиснув кулак. Лівою рукою він розтепнув середній гудзик пальта і доторкнувся до руків'я кольта поліс позитив 38-го калібру, який носив за поясом. Потім він штовхнув коліном провислу хвіртку і недбало рушив вузькою стежкою. За квартал звідси на вулиці гралися діти і їхні збуджені крики пронизливо лунали в тиші. Ноги Джонса глухо стукали по сходинках, по вологих покручених дошках ганку. Вхідні двері були прочинені приблизно дюйм. Джонс вийняв праву руку з кишені пальта і постукав кастетом. З порожніх кімнат лунала луна, глуха, тонка і примарна. Джонс заклав праву руку за спину і став чекати. Нічого не сталося. Джонс ще міцніше стиснув лівою рукою кольт поліс позитив, а потім раптом штовхнув ногою двері і відступив у бік. Двері описали темну безшумну дугу і вдарилися об стіну. Секунд через тридцять Джонс обережно визирнув за дверей і побачив місіс Бун та Сару. Місіс Бун лежала перед дверима. На ній було довге старомодне пальто з тонким хутряним коміром і старомодний капелюх, що високо сидів на сивому волосі. Капелюх тепер був сунутий набік під гротесно-куметним кутом. Жінка лежала на спині, закривши обличчя рукою. Сара лежала, згорнувшись калачиком, під одним із забитих дошками вікон. І слабке сонячне світло зобразило на її широкому обличчі грачастий візерунок. Маленька цівка крові на щоці яскраво блищала. Гладка біла рука була безвільно відкинута. Джонс розглядів на ній родиму пляму. Мляві пальці торкалися коротенького автоматичного пістолета, що лежав поруч із нею. Джонс увійшов до кімнати, зробивши один обережний крок, потім інший. Він опустився на коліна поруч із місіс Бун. Вона ледь дихала. На щоті у неї був розпухлий синій чорний рубець. Джонс нахилився над Сарою, і торкнувся їй гладкою білої руки. Потім він різко розвернувся і вибіг з будинку. Він побіг по стежці, через хвіртку, далі по вулиці. Він пробіг два квартали до аптеки на розі, пірнув у телефонну будку, кинув монетку в апарат і набрав телефон оператора. «Швидка!» – сказав він, задихаючись. «М'яко-сірі сутінки!» повільно згущувалися над низкою схожих будинків, коли Джонс зупинився на тротуарі перед будинком бунів і подивився на Морган-Вейта на крутому парадному ганку. Морган-Вейт сидів на верхній сходинці, слабо нахилившись уперед, наче з непритомнів. Поруч із ним валялася мітла, а на колінах лежала вечірня газета». «Добрий вечір», – сказав Джонс, повільно піднявся сходами і сів поруч із ним. Рука Морган-Вейта злегка тремтіла, і він обережно ткнув газету на колінах вказівним пальцем. «Ця газета, я взяв її. Газетяр доставив її, як завжди. Тут говориться, що Сара вбила свого батька і намагалася вбити свою матір». А потім відчула напад каяття і наклала на себе руки. «Здебільшого це правда», – сказав Джонс. «Тільки Сара не накладала на себе руки. Вона не померла». «Не померла?» – тупо повторив Морган Вейт. «Ні, спочатку вони так і подумали. Я теж так думав. Я ніколи не бачив нікого, хто мав би вигляд мертвішого». Але куля була дрібнокаліберна, вона не проникла в її мозок. У неї був сильно пробитий череп. Все залежить від того, чи викарапкається вона чи ні. Лікар вважає, що в неї є гарний шанс. Комедно вона в тій самій палаті, що її батько. Це крило, куди поміщають із черепно-мозковими травмами. І це була єдина вільна палата – вона, звісно, цього не знає. Вона в непритомному стані. «Міс Бун», – сказав Морган Вейт. «Тут немає ніякої помилки. З нею все гаразд». «Просто струс мозку і шок», – кивнув Джонс. «Вона навіть не в лікарні. Вона перебуває в будинку для літніх людей». «Сар», – сказав Морган Вейт. «Я не можу в це повірити». «Я не думав, що вона так учинить». «Багато хто так чинить», – сказав Джонс. «Він витягнув ноги на сходинках, болісно крехчучі. «Обмороження! Воно в мене щолесни. Воно мене вбиває. У вас коли-небудь воно було?» «Ні», – відповів Морган Вейт. «Вам пощастило», – зітхнув Джонс. «Ви можете доглянути тут за всім кілька днів». «Сподівайся, до того часу місіс Бун одужає». «Так», – відповів Морган Вейт. «Що ж, Джон встав, мені пора йти до зустрічі». Морган Вейт не відповів. Він сидів дивлячись широко розплющеними очима прямо перед собою, але нічого не бачив. По обидва боки широкої доріжки, що вела до входу в міську лікарню, Стояли дві великі кам'яні колони Низько насунувши капелюх на очі Джонс сховався з однієї з них Тонка непомітна тінь у темряві Він виглядав за край колони Дивлячись на вхід у лікарню Замить він вийшов за колони Швидко піднявся сходинками І штовхнув скляні двері у дверях стояв кремезний чоловік із квадратними важкими плечима. Він був одягнений у синє пальто і чорний фетровий капелюх, а на обличчі в нього був тонкий білий шрам, який тягнувся від куточка лівого ока вниз по щоці до лінії підборіддя. "Джонс?" тихо запитав він. "Так," здивовано відповів Джонс. Чоловік зі шрамом ступив вперед і схопив Джонса за край плаща. Він різко розвернув Джонса і перетиснув його до стіни. «Обережно», – сказав Джонс, – «не наступайте мені на ноги, або я вас уб'ю». Він вимовив це таким, вбивчо спокійним голосом, що й чоловік зі шрамом відпустив його. Джонс ривком поправив плащ і знизав плечима. «Ви не зобов'язані мені нічого говорити», – сказав Джонс. «Я знаю, що ви коп». «Так», – сказав чоловік зі шрамом. «Може, ви не знали, що в цьому місті є копи? Може, ви думаєте, що грали в хованки самі з собою? Ми вам що, мавпи на побігеньках?» «Я нічого не можу вдіяти з вашим зовнішнім виглядом». Ви сказали, що хотіли мене бачити. Правильно, ви були замішані в цій справі від самого початку. Взагалі-то все й почалося з вас. Ви знайшли Генріка Буна. І що, ви залишилися тут? Ні, ви змилися до того, як ми приїхали. Ви знайшли двох інших. А тепер скажіть, чим ви займаєтеся? Намагаюся знайти вбивцю. Чоловік зі шрамом витріщився на нього. «Ви що, настільки тупий, що досі нічого не зрозуміли?» Сарабун подбала про свого батька і намагалася подбати про матір, щоб отримати гроші, залишені дядьком. «Вона подбала?» – спросив Джонс. «Ну, звісно, що суворі очі чоловіка зі шрамом зузилися». О, так у вас є щось у рукаві, чи не так? Тоді гаразд, хто вбивця? Людина, за якою я стежив. Ви можете піти і отримати всі заслуги за арешт. Якщо не будете, докучати мені купою дурних запитань. Ноги Джонса і чоловіка зі шрамом м'яко й безшумно ступали по корковій підлозі. Вони напружено йшли пліч опліч, і попереду блищала яскрава, чиста, скляна перегородка, яка перегороджувала короткий коридор, де перебувала палата Генріка Буна. Крізь неї вони бачили медсестру, що сиділа за столом, і дивилася на товсті окуляри місіс Генрік Бун, та здивовано хитала головою. Джонс кивнув чоловікові зі шрамом, потім нахилився і дуже тихо повернув ручку скляних дверей. «Ні», – відповів Джонс, – «Сари тут немає. Це просто був обман. Щоб подивитися, чи не зможу я виманити вас із укриття, ви насправді убили Сару. Вона в морзі, у вас занадто великі ноги, місіс Бун». Спідниця місіс Бун зашурхотіла, біла лайкова рукавичка, описала розмиту дугу над коміром її старого пальта і знову опустилася. У Джонса зі свистом летів плоский блискучий ніж. Чоловік зі шрамом пригнувся, видавши на звук. Джонс пірнув під ніж, той пробив скляну перегородку і з гуркотом впав на підлогу коридору. Плече Джонса вдарилося об кістляві коліна, пролунав здавлений крик, і пальто місіс Бун незграбно роздулося під час падіння. Джонс встав, глибоко зітхнувши. «Ви мені дуже допомогли», – сказав він чоловікові зі шрамом. «Дякую». Він подивився на бліду медсестру. «Вибачте, міс» не розраховував на метання ножів. Чоловік зі шрамом показав пальцем. «Вона? Місіс Бун? Вона вбила свого чоловіка і дочку?» «Ні», – відповів Джонс, – «звісно ні». Їх убив Вейт. «Як ви думаєте, навіщо я щойно з ним розмовляв?» «З ним?» – тупо сказав чоловік зі шрамом. Джонс нахилився, – Підняв окуляри місіс Бун, розстебнув комір пальта місіс Бун і стягнув його. Обличчя Морганвейта було блітим, умиротвореним і добродушним. «Морганвейт убив і Сару, і Генріка Буна», – сказав Джонс. «Він зробив це, щоб одружитися з місіс Бун і жити в достатку на її гроші. Він планував це». «Ще до моєї появи. У Місіс Бун була невелика власність. Новина про трастовий фонд, яку я приніс, тільки додала йому стимулу. Я не сумніваюся, що він одружився б з Місіс Бун, якби його план здійснився. Вона була боязкою, довірливою душею, зламаною руками життя з п'яницею». Такій розумній людині, як Моранвейт, було б неважко домогтися її. Ну, і як він усе це провернув? спитав чоловік зі шрамом. З легкістю, сказав Джонс. Він дуже добре зображує жінок. Мабуть, раніше він був актором. Він схожий на одного з них. По-перше, він позбувся Сари під якимось приводом. Він змусив її прийти в той старий дім на 12-й авеню. Він уже давно вибрав це місце. Заманивши її туди, він вистрілив її у скроню, так, щоб це мало вигляд самогубства. Потім він прядягнувся в одяг Сари, намалював кілька родимих плям на руках, прийшов сюди і прикінчив Генріка Буна. Потім, все ще прикидаючись Сарою, і, залишаючи за собою слід, він відправив записку Місіс Бун і підписався ім'ям Сари, попросивши Місіс Бун зустрітися з Сарою в будинку на 12-й авеню. «Ви хочете сказати, що стара леді навіть не знала, як виглядає почерк її доньки?» – сказав чоловік зі шрамом. Джонс підняв окуляри з товстими скельцями. Морган Вейт теж про це подумав. Він украв окуляри місіс Бун. Подивіться на них. Вони завтовшки з дюйм. Місіс Бун без них нічого не могла прочитати. Хтось із сусідів прочитав їй записку. А може це зробив посильний? Звісно, вона не сумнівалася в написаному. Вона попрямувала прямо в дім на 12-й авеню. Там на неї чекав Морган Вейт. Він ударив її по голові, коли місіс Бунт тільки війшла, перш ніж вона побачила його, і залишив її там. Усе мало виглядати так, ніби Сара планувала вбити батька і матір, але коли вона збиралася покінчити зі своєю матір'ю, у неї стався напад каяття, і тоді вона наклала на себе руки. «Я був майже впевнений в тому, що все це підлаштовано, але в мене не було жодних доказів. Тому я пішов і сказав Морган Вейту, що Сара не померла, що вона тут, в лікарні. Це загрожувало порушити всі його плани. Сара знала, що він стріляв у неї, і якщо вона все розповість, то йому не переливки». Тому він і з'явився сюди, щоб закінчити роботу. Цього разу він переодягнувся в одяг місіс Бун, щоб його не впізнали. Він знав, що місіс Бун ніхто не запідозрить, тому що вона перебуває в будинку для літніх людей, і в неї залізне алібі. Джон озирнувся. «Якщо у вас є ще якісь запитання...» То нам краще піти туди, де я зможу присісти. Мої ноги мене вбивають. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.